Negyedik fejezet. Artú százada Tobruk felé haladt, azzal a feladattal, hogy biztosítsák a lőszer utánpótlást a Sir Claude Owkin közelkeleti főparancsnok irányítása alá tartozó hetedik páncélos hadosztálynak, amelyet Rommel Afrika hadteste kegyetlenül szorongatott.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 A nyomjelzőldövedékek centiméterekkel az arca előtt csapódtak a homokba, és a feje fölött is hallotta a sűvítésüket. A bozót nem állíthatta meg a golyókat, és Artur tudta, hogy az életének pillanatok alatt vége lehet. Saint-Valerie partjainál már megízlelhette a halál közelségét, de ilyen nyers tömény rémületet még soha érzett.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 ezért felvetette, hogy vegyen részt egy szökési kísérletben. A terv szerint a négy résztvevőből hárman szabadulhattak ki, és kártyával döntötték el, hogy kimaradjon hátra. Artúr alacsony lapot kettest húzott, így ő lett az. Három társa üres ládákba bújt, amelyekben korábban kanadai ételcsomagok érkeztek, és Artúrnak kellett őrködnie, amíg a ládákat el nem szállították.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 Artúr többek között azt is beírta, hogy macska tolvaj. Amikor megkapták a beosztásukat, kiderült, hogy két tucat hozzá hasonló tréfa mesterrel került össze, akik szintén nem tanúsítottak kellő tiszteletet a forma nyomtatvány iránt. Együtt indították őket útnak új táborhelyükre, bárhol legyen is az. Első állomásuk Firenze volt.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 Firenzéből a mai Ausztria területére vitték őket, Innsbruck felé. A 25 rebelist ugyanabban a vasúti kocsiban helyezték el, és hamarosan körvonalazódott bennük egy szökési terv. A kocsi padlója korhat deszkákból állt, amelyeket könnyű volt felfeszíteni. Azt találták ki, hogy megvárják, amíg a szerelvény hegymenetbe ér és lelassít.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 az RASC 182469 es számú katonája nem sejtette, hogy hamarosan feltárul előtte a pokol kapuja.